74. Structura inițiatică a ritualurilor, consacrarea, dixia, ungerea regelui, rajasuya. Pentru a înțelege mai bine acest proces, e important să clarificăm premisele inițiatice ale ritualelor śrauta. O inițiere implică moartea și renașterea novigelui, adică nașterea sa către un mod de viață superior. Se obține moartea rituală printr-o jertvire sau printr-un regresus ad uterum simbolice. Echivalente a acestor două metode implică asimilarea morții sacrificiale și o procreație. După cum proclamă Satapata Brahmana, omul se naște de trei ori. Prima oară când îl nasc părinții săi, a doua oară când se sacrifică, a treia oară când moare și este incinerat și prin aceasta intră din nou în existență. În realitate este vorba de o multitudine de morți cărci. Orice om născut a doua oară practică în timpul vieții un anumit număr de sacrificii, șrauta. Consacrarea, dicșa, constituie condiția preliminară, indispensabilă oricărui sacrificiu somic, dar se practică și în alte ocazii. Reamintim că sacrifiantul pe cale de a primi diksha este deja de două ori născut, grație upanaianei, când a suferit un regresus ad uterum inițiatic. O aceeași căutarea condiției embrionare are loc în consacrarea de tip diksha. Într-adevăr, preoții îl transformă în embrion pe cel căruia îi dau Ei El stropesc cu apă, apa este sperma. Îl fac să intre într-un șopron special, șopronul este uterul din care vine diksha. Îl acoperă cu haină. Haina este amniosul, membrana fătului. El ține pumnii și, într-adevăr. Embrionul ține pumnii strânși în pântecul mamei, etc. Textele paralele subliniază caracterul embriologic și obstretic al ritului. Dicita este sămânță. Dicita este făt. Haina sa este corion, etc. Sensul acestui regresus ad uterum rum e mereu reamintit. Într-adevăr, omul e nenăscut. El se naște prin sacrificiu. Nota 6. Toate aceste rituri inițiatice firește un model mitic. Zeul Indra, ca să evite nașterea unui monstru terifiant, ca urmare a împreunării cuvântului vac cu jertfa Iașna, s-a transformat în făt și a pătruns în matricea lui vac. Vac se scrie v a -C, Iașna se scrie Y-A-J-N-A. Închei nota.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 Că se consacră, el, cel ce sacrifică, moare a doua oară. După altă sursă, Dixita este ofranda, căci cu adevărat victima este sacrifiantul însuși. Pe scurt, inițiatul este oblația oferită zeilor. Nota 7. Sacrifiantul se aruncă pe sine în formă de sămânță, reprezentată de grăunță de misip, în focul domestic pentru a asigura renașterea sa aici pe pământ și să azvrle în altarul sacrificial, în vederea unei renașteri în cer. Închei nota. Exemplul a fost dat de către zei. Citez, O, Agni, Sacrificăți propriul trup. Închei citatul. Rigveda 6, Roman 11, 2. Sacrifică-te pe tine însuți sporindu-ți trupul. 10, Roman 81, 5. Căci, cită prin sacrificiu zeii a oferit sacrificiul. Închei citatul. 10, Roman 90, 16.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 gestația embrionică și renașterea sacrifiantului. Consacrarea regelui indian, ritualul Raja Suya, presupunea un scenariu analog. Ceremoniile centrale aveau loc în jur de anul nou. Ungerea era precedată de un an de Diksha și era de obicei succedată de un alt an de ceremonii de încheiere. Raja este, după toate probabilitățile, pe scurtarea unui șir de ceremonii anuale menite să restaureze lumea. Regele avea rolul central căci ca și sacrificatorul și rauta, el întruchipa întrucâtva cosmosul. Diferitele faze ale ritului îndeplinau succesiv regresiunea viitorului rege la condiția embrionară, gestarea lui timp de un an și renașterea lui mistică în rolul de cosmocrator, identificat în egală măsură și cu prașapatei și cu cosmosul. Perioada embrionară a viitorului suveran corespundea unui proces de maturizare a universului și foarte probabil era inițial în legătură cu maturarea recoltelor.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 A treia fază constat dintr-o serie de rituri grație cărora regele câștiga suveranitatea asupra celor trei lumi. Altfel spus, el încarna cosmosul și se instaura totodată ca un cosmocrator. Când de suveranul ridica brațul, acest gen are o semnificație cosmogonică. El simbolizează înălțarea unui axis mundi.